Thank you. Han sitter på sängen och ninnar i bren. har du svärnorna synra alltid ni ska du sova dina sång I början av 30-talet debuterar Lisbeth Bodin som barnskådespelerska i Kai Munks ordet och under början av 40-talet är hon en av de mest populära sångerskorna och här sjunger hon Lille John Blund. Svenskarna föder allt fler barn. Under flera år har befolkningsökningen stått i stort sett stilla. om året tillsattes en kommission för att öka födelseantalet, men om det beror på kommissionens arbete eller orostiderna är svårt att uttala sig om. Amerikanska styrkor under ledning av general Douglas MacArthur landstiger i oktober på ön Leite i Filippinerna. Där utkämpas under fyra dagar ett sjöslag som krossar Japan som sjömakt. USAs president Franklin D. Roosevelt besegrar i november sin demokratiska motståndare, New York-guvernören Thomas Dewey, med den minsta segermarginalen hittills i ett presidentval. Det är fjärde gången som Roosevelt omväljs. Röda armén häver i slutet av januari den 900 dagar långa tyska belägringen av Leningrad. Den har krävt närmare 700 000 dödsoffer. I början av juli besegrar Röda Armen tyska Fjärde Armen vid Minsk. 150 000 tyska soldater blir sovjetiska krigsfångar. Och i slutet av juli överskrider ryssarna Polens östgräns. Tyskland ockuperar i mars Ungern där de ungerska nazisterna, pidkorsrörelsen, tar makten och inleder deportationer av judar till koncentrationsläger som Auschwitz och Treblinka. Enbart i Auschwitz dödas under kriget minst tre miljoner människor. I oktober 1944, när det står klart att kriget snart är slut, ger SS-chefen Heinrich Himmler order om att gasningarna i förintelselägret Auschwitz ska upphöra, –och att förbränningsanläggningarna ska förstöras. Fångtransporterna skickas istället till bland annat Bergen-Belsen, Boshunvalt och Dachau. Flyktingströmmen till Sverige från grannländerna är stor under året. Nordnorska flyktingar tar sig över fjällen– –och vid Haparanda kommer tusentals finska flyktingar som också har sin boskap med sig. Från de baltiska länderna kommer flyktingar över Östersjön– Ofta i små och illa utrustade båtar och flykten kan ta flera dygn under närmast omänskliga förhållanden. I slutet av september anlöper till Unnsköldsvik en motorskonare. Ombord finns 850 äster, män, kvinnor och barn som under den flera dygn långa resan över Östersjön stått packade på däck i hård storm. Efter en allierad landstigning den 15 augusti i Provence återtar de fria franska styrkorna bland annat Toulon och Marseille, och den 25 augusti befrias Paris. Den tyske befälhavaren von Scholtitz kapitulerar inför general Leclercs andra pansardivision, trots Hitlers order om att Paris ska försvaras. Sveriges konsul i Paris Raul Nodling lyckas genom förhandlingar med det tyska kommandot i Paris förhindra att centrala delar av den franska huvudstaden förstörs, vilket hade beordrats från Berlin. Nordling räddar också många politiska fångar från att deporteras till Tyskland.